יונה, פרק ב' וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה במאי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. ויתפלל יונה אל אדוני אלוהב ממאי הדגה, ויומר, קרעתי מצר לי אל אדוני, ויענני, מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי, ותשליכני מצולע בלבב ימים, ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל החל קודשך. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי. לקצבי הרים ירדתי, הארץ בריחי הוועדי לעולם, על משחת חיי, אדוני אלוהי. בהתעטף עלי נפשי, את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי, אל החל קודשך. משמרים הבלי שווא, חסדם יעזובו. ואני בכל תודה אזבחה לך, אשר נדרתי אשלמה, ישועתה לאדוני. ויומר אדוני לדג, ויכה את יונה אל היבשה.